Si origin fjale, edhe më ula gjithashtu të dy emrat E ka në origin në nga një fjale vetë me gjithë dhëtë Ueli e shkohë e shkohë e foljes dhe jeli e shkohë e tashme Që kuptimi saj është të jesh afër të shkajë Të jesh afër të shkajë pranë saj ka ras edhe një gjithur më ta Kësh kuptimi gjuhësor origin e këse fjale Adhe Allah subhanuat e ale ka qujtur Atë personit cili e merë për si për Merë për si për di shka, qoftë a i për baba, dhe më thëmë prind, apo qoftë si për marës për di shka tjetër, u ali, sepse a i është maafër se shduku i tjetër në lidhën me këtë të qështë dhe me këtë problem, dhe pra ne ka marë të për si për. E ka qytu Allah subhanu wa ta'ala, u ali. Gjithashtu të thotë profetit sallallahu alaihu sallem, për të të reguar koptimin gjuhësorë, thotë, Iza sana ali ahadikum, khadimuhu, ta'amahu, thumët jahahu bihi, wa kad vali e harrahu, wa dukhanah, fel juqaidhu, ma'ahu, fel jakul. Këtë rësmeton ima muslimi të hadith që thot, kur shërbetor jua gatonu shimin dhe wasilëtë, basi e i ka shen ma afër në zëtsis të ti dhe të më të ti, u uleni bashkë me ju që të hajë me ju. Dhe pësa i ka vujtë për ti duke, duke u lodhë për ta bërë të ushim Dhe të valije hu dhe më thënë që ka qenë pranë ti Ky është kuptimi gjusënë i fjesë valije Edhe emri Allah subhano e tala e valij Dhe të thot që Allah i madheruar i ka marë në dorë të gjitha të qështet i kërësave të ti A i rëgullon të gjitha gjërat që janë në dorë në robin në, në, në dorë në shdo kujtë qoftë është e i cili e mbanë qilin që mos bjerë bitok, vetëm nësë të shorën a i subhanu wa ta'ala, se shëtë Allah i më dheruar, ojumë siku sëmanë të qa alën ardhë illa bi idhnih, inë Allah bin nasil a raufur rahim. Allah i më dheruar, është e i cili e mbanë qilin që mos bjerë bitok, Allah hu është i më shirë shumë dhe njerëzve. Gjithë është në të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që Allahu i mëdhëruar ka marrë përsipër të gjitha çështjet e krijesave të tij. E vemen huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Do të thonë që Allahu është ai i cili i ka marrë në dorë përsipër si për të gjitha të çdo çdo person dhe çdo shpirt për atë që ai fiton. Ndërsa fjala maula, el maula em elllahu subhanahu wa ta'ala el maula, kjo është emi dyt. Gjithashtu në gjuhën arabe vjen me një titim el waliy. -well Mirpo Po tash shikosh si emër kur kalon nga folën emr, në emër, emri i parë është Wali, ose emri i dytë është el Mulla. Ëndër dietarët janë përpjekur që të bëjnë një dallim ndërmjet dy emrave. Dhe siç u kemi thënë dhe derë të tjera, në gjuhën arabe, në mendimin më të saktë dietarëve nuk ka sinonime. Nuk ka sinonime do të thotë që nuk mund të ke dy fjalë në gjuhën arabe që të kenë të dyja një të njëjtin kuptim në të gjitha aspektet mund të kintë të njëjtin kuptim në disa aspekte, por jo të njëjtin kuptim në Kërndaj, po të gjitha aspektet. Prandaj, po shikosh në gjuhën arabe, dietar thonë që dashuria ka mbi 50 emra. Mirpo, çdo njëri prej këtyre emrave, çdo njëri emër të përshkruan një gjënie të veçantë ose një, një gradë të caktuar të dashurisë. Sikurse thellështa ka shumë emra ose luani ka shumë emra, dëveja ka shumë emra, me radhë, të gjitha do t'rëgojë të një gradë të veçantë që s'i tregon tjetrave. Megjithëse të me gjitha Shprehin atë të gjithuat Nga shuri ose të gjithuat luan E me rath Kështu që edhe në këtullë e rasti Kur themi El Mawla dhe El Wali Janë dy fjalë, kuptimi të rë shumë Njashmë dhe përne djetarët jenë përpje kur Që të bëjnë dalim në me të rët dyjeve Përndaj Djetarët thonë që El Mawla Do të thot Që Allahu subhanu ta lësë Së nduës E shë e që i ka dhënë të gjitha mirësit një rjutë Edhe dëmohën dhe, dhe, dhe këllë ky, ky, e fjale përdo dhe, dhe një nëra më këtullë e kuptimësh Në më thënë zotru si të shkaje, sëndu si saj Zotë ri, është e i që bën, ti bënë të bënë një mirësi Më ula quat e i personit cilë i ronjë një sklav Gjithashtu më ula quat e i personit cilë i dojnë një person tjetër Edhe është i dashër për të Quat gjithashtu edhe ndihmuë, se i që të ndihmuën qëtë më ula Domethënë janë një numër kuptimsh të cilët i kanë përmendur dijetarët në kuptimin gjuhësor fjalës së Mola. Ndërsa dallimi ndërmjet emrit Aluali dhe Mola, domosdhem buqë tregojë po, që ka dy mendime dijetarësh në këtë lëgjë, sepse kanë bërë disa dijetarë shkruajnë të dy këto emra pa u bërë dallimin mes tyre, në duke i përmendur sikur të dyja, të dy emrat kanë të njëjtin kuptim, e të njëjtat gjë hem për përmendin për të dyja. Nikoj që kemi disa dijetar të tjerë, të, të cilët kanë treguar që në ndër tyre dy emra kanë një dallim gjuhësor. Edhe Ata cilë thunë ka të dhëllinu në të tërë Dhe emra thunë që el-uëli Quat aji cili ka marë përsi për qështë të tua Ndërsa maula Quat aji Tëki cili t'i këmëtim bështetësh Me të, brohesh, në vëshirsi, të cili t'i mbrohësh Në vëshërsi Tëki cili t'i këthehesh Kër i e në lehtësi Kër i e në gëzim Kër i e dhe në vëshërsi Për në e thunë djetaraj që fi emri I Allahu Allah subhanu ta'la el- Mawla, ka të bëj me besimtarët më shumë se sa të ka të bëj me mosbesimtarët. Në një kohë që emri Allahu te al-Wali, ky është mendimi që po themi tashi, sepse mendimi i parë i bën të dy baraz. Emri i parë al-Wali ka të bëj me të gjithë njerëzit, sepse Allahu subhanahu teala ka dorë të gjithë çështjeve të njerëzve, qofshin ata besimtarë ose mosbesimtarë. Të dy emra janë transmetuar në ajetet kuranore në forma të shumta. Edhe këto domosdoshmë kjo është domosdoshë argumente të ti tregojn vërtetësinë e kësaj që po themi. Perimin Allahu subhanahu wa taala ul wali, nuk kemi ndonjë numër të caktuar sepse është përmendur shumë herë. Është një numër shumë i madh. Për këto ajete ne kemi fjalën Allah, Subh Allahu subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladina amanu, Allahu waliyul ladina amanu, Allahu ashwaliy, ja atyre që kanë besuar dhe do ta shpjegoj më mbarë pa kuptimin që kanë dhjetarët, i nxjerr ata nga errësira në dritë ndërsa ata që kanë mohuar walladhina kafaru awliyahum at-taghut nëse ata që kanë mohuar evliat e tyre ose veli i tyre është taguti çdo gjë që adhurohet përveç Allahut subhanuhu teala është shejtani çdo personi Allah, Allah, subhanu, i cili ose gjë që adhurohet përveç Allahut e madhruar gjithashtu thot Allah subhanahu teala për të vërtetuar vërtësinë e këtij emri gjithashtu themi që Allah e madhruar thot në surën Al-Ma'idë 55 mos ha ti para surën Baqara 257 Qollahu subhanahu wa ta'ala inna waliyakum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wayu'tunaz-zakata wa hum raki'un sot wali juaj es vetem Allahu i madhuruar i vetem vetem Allahu i dërguar i tij edhe besimtarë vetëm ta e wali juaj sot Allahu i madhuruar besimtarë të cilët kryejn namazin japin zakatin dhe bien në ruku do vim brapë inshallah që emri Allahu tal wali nuk është emri i veçantë vetëm për të, por lejohet të thuhet edhe për besimtarët. Lejohet të thuhet edhe për besimtarët, edhe do t'i përmendim inshallah me rinë Allah disa argumente, nëse na lejon koha. Edhe një për argument është kjo që përmendëm se Allah i madhuar thotë uli juaj, ndër tjera, thot, të tjera thotë besim janë besimtarët. Gjithashtu thotë Allah subhanahu wa taala: "Wal mu'minuuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliyaa'u ba'dh." Besimtarët janë evlia, domethënë janë wali, janë përkrahës, janë e duan njëri tjetrin. Edhe kjo tregon që ky emër i Allahut subhanahu wa taala lejohet të përdoret edhe për krijesat. Ës nuk është emër i veçantë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, siç e kemi përmendur për disa emra të tjerë më të mëparshëm. Ndërsa emri tjetër El-Moula është përmendur në 12 ajete kuranore. Pra këtyrajeteve kemi ayetin e fundit të surës Bekare, ku thotë Allah subhanahu wa taala: "Wa'afu 'anna waghfir lana warhamna". Qoftë Allah na fal, na mëshiroj Antë maulana, ti e maulana, maulana, që do tëtë përkrasion, ndihmuasion, pra ndaj në ndihmo kundër popullit mos besimtar. Gjithë është do tëtë Allahu i madhëruar për këtë e mërë, Belillahu maulakum, mohu ma hajën në nasërin, për kundër e zi Allahu i madhëruar është përkrasi juaj, ndihmuas juaj, dhe është me i mirë ndihmuas, është me i mirë ndihmuas për besimtarat, është në surën Ali Imran 150. Në n Një gjë tjetër është fjalët që kanë thënë dietarët ose çka kanë thënë dietarët në lidhje me këtë me shpjegimin e këtyre emrave. Kemi zgjedhur për këtë vend dy fjalë për mbusur zgjatur, fjalën e Imam Kurtubit, i cili ka të, ka folur për emrin Allahu subhanahu taala Ta al-wali idha thot, që dietarët kanë shprehur në kuptimin e këtij emri shtat mendime, shtat mendime, të cilat janë mendime të ngjashme. Jan mendimet e ngjashme të po të dëshirosh ose po po të meditosh këto mund që të qe ti bashkosh ato të gjitha bashkë. Kur e ky tyre mendimi është që e mi Allah subhanahu wa taala el waliy thotë kemues. Kur ky tyre mendimi është që el wali është i barabartë me emrin al maula. E i tretji është që uli do thotë që Allah i madhuar ka ka në dorën e tij dhe posedon çështjen e çdo kujt. Mendimi i katërt është që el-wali do thotë që Allahu i madhëruar i do besimtarët. Mendimi pesë është që el-wali do thot për krahas dhe mendimi gjashtë është që el-wali do thot që Allahu i madhëruar i na vduron besimtarët për punën e tyre të mira, ndërsa mendimi shtatësh që el-wali do thot që Allahu i madhëruar është afër besimtarëve dhe ke ne kemi fjalë, nuk kemi fjalë për emrin Allahu subhanahu wa taala el-qarib që thotë i afërt ti, kemi fjalë të kemi treguar se çëska ofërsi, edhe si është, si mund të jetë si dhe thot, je për si përfitorohet në lidhje me Madhështin Allahun majdëruar. Ndërsa për emrin Allahu el Mula, thotë Ibn Xheriri, Allahu mëshiroft, në lidhje me ajdi që thotë Allah subhanehu ve teala, "Anta maulana fa'nsulna 'ala al-qawm al-kafirin", ti je maulana, prandaj na ndihmon e kundër popullit mosbesimtar. Thot "Anta maulana" do thotë ti i jep përkrasin edhe ndihmuesi jon kundër atyre që që të kanë konsideruar ty si armik o Zot edhe të kanë më huar ty, sepse ne jemi besimtarë në ty, të, të bindemi ty, izbatojmë urdhe dhe tu dhe, dhe largomi nga ty që ne këndaluar, që që ti e për krasi jonë, edhe për krasi shdo kuj që binde të binde ty. Pra në në ndihmone të cilët jemi partia jote kundër pobëllë mos besimtarë. Pojson dufjal dietare me në lidhje me kuptimin e këtyre dy emrave të Allahut subhanahu wa taala, El-Wali dhe Maula. Çfarë përfiton brejture për emrave? Kjo është çështje vëllize, do të thonë që i intereson, do duhet i intereson që të interesosh do besimtari. Dhe kjo është çështje më e rëndësishme. Ne kur kemi folur në fundin fare për shpjegimin e emrave të Allahut, kemi thënë që njohja e emrave të Allahut, njohja e esencës së tij, njohja e madhështisë së tij, kjo është një nga çështjet më të mëdha për më stënë që është në më madhe edhe, se më të vërdet ashtu është dhe është në më madhe që i intereson në shdo kujtë o lezer gjithdo person i intereson që të arri kanë e sinë Allah subhanu wa ta'ala pra ne duhet që njeri u tjetë i vërdet në atë që thot dhe në atë që vepron është për të që ditur dhe më dhe mënë që kur fitët për Allah subhanu wa ta'ala nuk kanë interes shumë njerëzit Nëse kur flet njerëzo për ëndrat, kur flet për gjëra domthonjë që u interesojnë të njoftin të ardhmën e tyre, ti shikon xhamin të mbushet plot. Kjo nuk është gjë e keqe që besimtarët interesojnë njovin një çështje të fejes, e cila është çështje e mirë në çështje e ëndrave, por kjo tregon për realitetin që ne e jetojmë vëllazer. Çi gjë e më kyçësorë që duhet të interesosh do besimtarë është njoja i Allahut mëdhëruar, sikon tek besimtarët që nuk kanë interes ose interesër që vogël. është më i vogël se sa kur bëdhët fjallë për gjërat të cilat janë konkrete dhe ata ka nëvoj për tonë jetën e tyre, në kjo është fatkesi. Ajë kuptoni vlizë që njohë allot më dërruar është gjemë më më dështore që du të gjëstojnë në zemër në besimtarit. Pra ne thuet, nësë dëshiron të adish se qëfar grade kjeti të ka allot më dërruar, atëherë shikojë qëfar grade ka all Edhe nësot po të rëgojmë që njeri u, u kata Allah subhanu të ala, dy grada. Grada e parë është e përgjithshme, dhe kjo është e qëshu të lujlaje, është e përgjithshme, e cili i takon të gjithë njerëzve. Rënda Allah i më dërur i fornizon të gjithë, kujdesër për të gjithë, i mushuron të gjithë, që ofshën e ta besimtarër së mos besimtarër. Dhe është pra në tyre me dijen e ti, me dëgjimin e ti, me shikimin e ti, me fuqin e ti, me sukcesin e ti për besimtarën veçantin. Kjo është e qëtë e lëvilaje, el, el amme, përkrahja përgjithme, që Allah subhanu taala i jepë gjithë kujtë. Adhe këllo i gjëjë nuk e bërë njerim që të ketë një veçantit e ka Allah i më dhëruar. Nësa gradë e dytë, e kësaj qëtë, qëtë, qëtë e qëtë e qëtë e lëvilaje, qi del paramet Allah subhanahu wa taala ul wali, që do të thot për krahas ose ka kuptim të ngjashëm me këtë, të cilën di përmend Mosi për, kjo lloj është e veçantë për besimtarët dhe nuk e fiton askush për këtë shtyre. Përfitoi e veten tënde në të dyja. Të cilën ti jeton. A nuk do ishte për ty diçka ideale, sikur të thoshte presidenti më i madh i botës, i cili zotron ka votën në dorë ose një person i cili ka pushtet shumë madh në ndjenja, të thoshte, vepro këtë gjë edhe ti një njeriu më i afërt tekun. Edhe unë do të jap gjithë pushtetin tim, do keshë të kesh çfarë të dëshironi shti, ke të drejtën të zgjedhësh, ke të drejtën që të veprosh, ke të drejtën që të ndërrosh në pushtetin tim. E kupton se si do ishte ky njeriu do ishte më fletë, ndo i dukshë vetë se kujishe vetë këmbret në vend tim. Bëhet ça për, për njerëzit? gjithmonë. Kjo është nga që njeriu i shikon rezultatet të kësaj gjëje në jetë, sepse ai shikon se çfarë vjen lart se ombreti. Vetëm mos haroj gjatë se Allah subhanahu wa taala është mbëriti i vërtet, përfunduesi çdo gjëje. Në dorën e tij është çdo gjë. Dhe nëse dëshiron timet dë vërtet që të jesh afër një mbëriti të dynjasë, atij të dish se mbretësi e dynjasë do zhduket me gjithë mbretërinë e tij, ndërsa mbretëria e Allah subhanahu wa taala nuk zhduket kurrë. Edhe sa më afër të koshtit të isht tek Allahu i mëdhëruar, aq më vështosur dhe është tek ai edhe të krizat e tij. Ndaj më lart do të ngri Allahu subhanuhu te ala në këtë dynjë ah në botën tjetër. Edhe kjo është ajo fitoria e vërtetë, të cilën duhet ta kërkojë çdo besimtar. Fitore. Mbushje për para njerëzve me mëshirë që të ka dhënë Allahu subhanuhu te ala. Por është duke ofruar, duke u ofruar të kalojmë dhëruar që të jesh Më të vërtet, përkrahën si ti, dhe ti të Allahu subhanu e ta'ale përkrahë si jotë, u ali jukë që ka më marë në dorë qërsin të ndë, edhe të mbronë ty në vëqan ti, edhe kujdesit për ty me i kujdesit të vëqanët. Thotë Allahu subhanu e ta'ala, për këtë loj përkrahë i e të vëqanët, Allahu valiju lëdhina amanu. Allahu subhanu e ta'ala është përkrahë si, i atërri që kam besuar, i nëzirë ata nga er Dhe kjo është ajo që prekim ne prej saj për krahjet e mëdha. Rezultati kësaj përkrahje është oh Allah i mëdhëruar i nxirr besimtarët njerëz të drejtë. Dhe kjo është një prej rezultateve të mira të përkrahjes së Allahut subhanallahu teala. Gjithashtu Allah, Allah thotë oh Allah i mëdhëruar për njerëzit e veçantë, taceut ai përkrah, ala in aulia Allah inakhawfun aleihim wa lahum yahzanun. Me vërtet, ata që janë evlia, është umuz viras wali dhe do thot që në afër Allahut më dhurou dhe Allahu i shafër tyre la khufun aleihim wa lahum yahzanun nuk ka frikë për tatat ta as, as nuk u mërziten nuk ka frikë për atë që do të, të vijë ndas nuk u mërziten për atë që kanë në dhunja edhe pasën e tregon Allahu më dhurou ku se kush janë kta që quhen ulia kush janë kta të cilët e kanë merituar këtë lloj aforsie dhe përkrahje të veçantë të Allahut më dhëruar ot alladhina amanu wa kanu yattaqun ata të sinet besuan dhe ishin të devotshëm Gjithashtu thotë thotë profeti sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton transmeton edhe një herë radhiyallahu anhu tutallahu e mëdhuruar men adali walin faqad adhentu bil harb kush ermison atë që unë përkrah dhe është i afërm me mi im miku im i kam spavdhur atë luftë a mendon dot që një një person i madh në këtë dynjë i cili ka bushtet me um me ka me qindra mirë ushtar të thotë ti kur ju jam miku jot ai do mundum ka habu luft mua e mendon se mundështore është sa krenare është për besimtarin kur e diën vetën që në sa i e përkrah Allahu siç duhet edhe ibn Adis siç duhet Allahu i mëdhëruar nënshtron çdo gjë ushtrinë e tij që nuk e di askush se kush është ushtria e tij vetëm për mbrojtjen e tij andaj shembullu shembulli më i lart për të gjithë është profeti sallallahu alejhi vesellem po sikosh jetën e profetit sallallahu alejhi vesellem që për ti preku këtë këtë ide që do të themi ti vurit i prekur me duart e tua Allahu i madhëruar është el-Moula, sikurse tha më njësh dhe el-Wali. Edhe el-Moula vjen në kuptimin e dytë që tham, që është për krahas veçantë besimtarëve, i përkrahta në vështirësi dhe në raste që nuk janë në vështirësi, i përkrahta kur janë të gëzuar edhe kur janë të hidhuruar, dhe kjo është një përkrahje veçantë së cilin se fiton ashkush për besimtarëve, thot Allahu i madhëruar Dalika bi an Allah maula alladhina amanu wa an al kafirin la maula lahum Kjo është sepse Allah subhanahu wa taala është përkrahsë besimtarëve ndërsa mosbesimtarët nuk kanë përkrahsë Allahu i mëdhëruar i përkrah besimtarët mirë po ka vënë një kusht për këtë përkrahje Qallohi mëdhëruar çit përkrahsi jot ti përgjigjesh lutjeve tua ti jetë afërt ti jot të ka vënë një kusht që simin ti po arrite qe për të arritur këtë lloj gradi kaq të lartë e ka lloj mëdhuruar. Dhe kjo gradë është devotshmëria. Këtë gjë e ka shpjeguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem në hadithin që përmend më sipër, që është hadith qudsi, që thotë Allah subhanahu wa taala: "Men 'adala men 'ada li waliyyan faqad adantu bil harb." Qoftë kush armiqson një mikun tim, unë kam shpallur atij luftë të Allahu mëdhuruar. Pastaj tregon Allahu mëdhur se kush është ky wali. Kushtë që gëtë u e li? Kushtë që këj person një afërt për të cilin Allah e madhëruar është palë luftë kërjesat dhe të ti? Tërgonë Allah e madhëruar që të këndë i gjë nuk është e pa mundur, është e mundur, mund të arrish dhe kush, mirë për ka nevoj për durim. Ka nevoj për durim edhe mbë gjitha për sukses për Allah e madhëruar. Thot, edhe robi im nuk afrotek mua me ndoj një gjë më të dashur për mua, për mua, se sa jo që i kam Dhe kjo tregon që gjëja e parë e cila të afrohet tek Allahu i Madhëruar është të kryesh detyrat që të ka dhënë Allahu Subhanu Teala, të largosh nga të gjitha haramat. Duke kryer detyrat që të ka dhënë Allahu i Madhëruar dhe duke u larguar nga haramat, ti ke hedhur hapin e parë për ti këq gradë të grad veçantë, të cilën shumë pak njerëz e kanë arritur tek ka Allahu i Madhëruar. Pastaj do të, të Allahu i Madhëruar edhe vazhdon robi të afrohet tek Unë file, me nafile, me punë të ndjera që janë vullnetare dhe jo detyrë dersaunt duata do më thon kur njeriu i kryen të gjitha detyrat dhe largon të gjitha haramat ai ka hyr tek porta e kësaj grenade të lart për të Allahu subhanahu wa taala mirpo akoma nuk e ka arritur dashurin Allahut mëdhëruar prandaj thot Allahu mëdhëruar dhe vazdon njeriu dhe duhet vazhdoni thot që të që të kryej pun vullnetare derisa të dua do më thon kjo lloj dashurie arrin mbas të kryej të pun vullnetare derisa të dua un thot Allahu mëdhëruar Dhe këto rrogoj të ta arrish dëshurin e Allahut dhe të arrish 11 gradë kaq të veçanta te Allahu i Madhëruar nuk është gjë e thjeshtë. Nuk është gjë e thjeshtë, por ajo është e thjeshtë për atë që Allahu Subhanuhu Teala jane thonë. Nuk është e pamundur, por ka nevojë për durim vlezër dhe sukses për Allahut i Madhëruar. Edhe kur unë dua sot Allahu i Madhëruar, atëherë unë jam dëgjimi i tij që dëgjon më të, unë jam shikimi i tij që shikon më të. Unë jam dora e tij me të cilën ai vepron me këmatin e cën ejecën. Kam fund dietar në shpjegimin e kësaj pjese të hadithit, që Allah subhanahu wa taala, qëllimi i hadithit është që Allah i mëdhëruar i ia ja ruan ti personin veshin e tij, që mos dgjojë haram. Ia ja ruan syrin e tij që mos shikojë haram. Ia ja ruan veshin dhe syrin që të veprojnë vetëm atë që i ka lejuar dhe që i ka bërë Allah detyrë dhe, dhe janë të pëlqyeshëm që kënaqet Allah subhanahu wa taala prej tyre. Sikurse ia ja ruan dorën e tij, ia ruan dorën e tij nga haramet Jarruan dorën e ti që musit dëmtohet, edhe jarruan këmën e ti që moskën haram, sikur se jarruan e të nga dëmet që janë të dëmshëm për të në dunja dhe nahiret. Edhe në fund fare, e fundit, që është rezultati i kse gradet lartë të këllohë subhano të alë është, edhe në sa i më kërkon mua, unë do t'japë. Kjo është një grad me të vërtet të tepër e veçan të sinë e së harim dhe është dë kushë ta arrefa lallahi fi rraha ya arif ka fi shiddah. Zanatul profeti sallallahu alaihi wasallam min Ibn Bazit, nife Allahu kur ti jesh mir, qe do t'njoh kur ti jesh keq. Nife Allahu kur ti jesh mir do të thotë që ti i kryesh detyrat Allahu subhanuhu te ala. Do thotë që ti të bësh sa më shumë nafile. Ndash agjërim, është namaz, është sadaka, ndash edhe fjalë e mira, ndash edhe një bushieshje me vllain tënd. Të gjitha këto janë punë mirë që ta frojnë te Allahu subhanuhu te ala dhe e ngren gradën tënde. Nëse e kupton me vërtetë sepse po i bën Nëse e kuptom e vërdet se përse për i vepron të veprime Këtë, nëse më kërkon, mua do t'jap Edhe nëse më kërkon, më mbrojt e do t'a mbroj Edhe fundit i haditit është një nga pisët Më të quditshme edhe më madhështorari që shpalosin Me dëvërtit grad që ka kuj njëri të ka loj madhëruar Të cilën dhe ta andërron të gjithë dhe dhë personë Po <tot> qoftë ma tradhtetu an çë një anë failehu taraddu dj an nafsi al mu'min yikrahu al mawt wa akrahu musa'atuh aw masa'atuh. Fa Allah subhanahu wa ta'ala dhe nuk kam hezituar. Dhe kjo tregon ky hadith tregon që Allah subhanahu wa ta'ala heziton. Dhe hezitimi nuk do të thotë që Allah i madhëruar nuk e di ata veprojnë ose veproi. Por ky lloji hezitimi vjen nga që Allah i madhëruar e urren që t'i marrë shpirtin besimtarit i cili e urren dekën e urren vdekjen aspektin e urren dhe me dhimbjet e vdekjes. Prandaj Allahu më dhëror nuk do t'i bëjti keq që nga ky është robi ti i dashur. Prandaj dhe po t'sikoni një veçori që është vetëm e profetëve, që Allahu më dhëror sepse ata janë kanë arritur gjerë më të larë se ai që quhet Elulaje, të qallojmë dhëror, Allahu më dhëror kur kur vdesin profetët, u dërgon me nekun e vdekjes dhe me nekun e vdekjes u merr leja e tyre atë zaman shpirtin apo jo? Ja? Kjo lloj gjeje nuk dos të por asi tjetër. Mos futoni se do gjeni një sofistë ose tjetër që thon kam parë nëndër se shtrëgon te njëri brejt tyre, që merrin me ne vetëgjes nëndër dhe më tha, që ata marrë shpitin tha, jo, s'kemë marrë akoma ndërtesën e universitetit ton sofistave. Pastaj vajte për dytë dhe i thaj, s'kemë marrë akoma. Ai më tha me universitet, ku të marroni? Then tregon vetë më se. Kjo lloj gjeje është vetëm vetëm për profetën pa asnjë tjetër. Dhe kjo lloj gjeje treon gradën e kartelë e lartë që kanë këta njërës të këllahu subhanu wa ta'ala një gradh më të vërtet të për të qantë aja se Allah e më dhëruar dërgonë me legu në vdekis të mërë leje si që të rështë në tukë Musa a.s. ose Ibrahimi a.s. ose të tjërë thuë që Ibrahimi a.s. i ardhë me legu i vdekis edhe i thot thuë që Ibrahimi a.s. i tha Allahot a i do të keqen i dashurit e dashurit të ti kur do i tha Allah i më dhërurëm, Ibrahimit a.s. A të dëshiron i dashërë i mustakimin e dashërë i të ti? Gjithashto dhe Musa a.s. I erdi me legu i vdekes, i tha të më ashpirdin. I tha, kush e ti, tha? U me tha, me legu i vdekes. I gjujti me shuplaka, i sa i nëzorë i syrin. E më radhë, kjo të regonë gradën e lartë që kishën të njërës të kallonë, s.a. Kemi një qështë tjetërë që ka të bëj me, se që, që përkrahin e veçantë që kanë besimtarët të qallojnë udhëruar. Ky përkrah e veçantë udhuron besimtarëve atë që quhet udhzim. Allahu subhanahu wa taala shajitin e zon besimtarat, edhe i përkrah ata, i ruan ata nga çdo e keqe. Un po u them një gjë që besoj se çdo njeri për ju që ka prekur atë çfarë të udhzohej. A nuk e ke vënë re që çfarë sa ti të futesh në besim Allahu subhanahu wa taala të ruante nga nga disa gjunahe? të ruante nga të disa gjuna dhe të ta mbyllë derën për të shkuar drejt tyre. Sepse kjo domethën është prekujdesin që ka Allahu për robin e tij besimtar. Sepse Allahu e di që ky ky është një person që do ta hapi zeu për besimin. Edhe sigurt di të bëjë ato gjunafe mbas Allahu stanëcon që ti të bëhesh besimtar. Sepse do të mbyllesh ose do të, të, të vulosenë zemra me gjunafe, të nxihesh edhe kjo kjo kjo ngjyrë zeze, ster, nuk do ta lejon të, të, të kurrë që të hynë drejtë te besimi në zemrën tënde. Të të të. Për në e thotë Allahu i madhurur, Allahu aliju alledhina amanu, i ukhryshuhu min e dhulumati i lënë nur. Allahu është për krasë të tëjë që kanë besu i nëzirat ta nga nga rësirat në dritë. Nga rësirat e humjes në dritë në besimit. Nga rësirat e humjes e shkatërimit, e gjëhnemit, Allahu subhanë ta i nëzirë besimtarët. I ruënë ta edhe para besimit, edhe në bas besimit. Në nëmërë lishë Allahu i madhurur, e së p që të reguja ti shumësime, në cilat e kemi të reguar, edhe në në simet e kaluar, kemi folë për Allahun e al l-Hakim, bërimin Allah subhanët talë e l-Hakim, një urti. Mirë po, ka të se gjënave, në disë rranësit që Allah subhanët talë e l-rua në konë besimtari, si kur se u zonëtë, përndet dhe në shëpërqyushu në që besimtari, ti lutët Allahu gjithë mënqë të u zërë në drejtë. Ehdina ali mahtuli faf i lutë i lutë të robi besim besimtari Allah subhanuhu te i thotë o Allah na ulzo në rrugën e drejtë në ato çështje në të cilën njerëzit kanë në kontradikt. Prandaj thotë profesi sa nem për ditën e xumë e humbur në të çifut edhe kështeret dhe na na ulzoj në Allah subhanuhu te për ti këtë ditë. Çifut të, të shtunën edhe kështeret dielën. Edhe shumë çështje të tjera, shumë çështje të tjera. Gjithë ato ulzime jan mësi për Allahu subhanahu wa taala edhe tregojmë për krahin që ka Allahu më dhuron në besimtarë. Gjetarët ka treguar ibn Qayyim al-Jauziyyn një çështje që ka të bëjë me mirësinë që ka bërë Allahu subhanahu wa taala besimtarëve, mirësinë ulzimën në veçantë edhe mirësinë përgjithësim. Fot njerëzët kanë rënë në kontradikt në lidhje me mirësitë që u ka bërë Allahu njerëzve. A janë ta veçantë mirësitë e tij vetëm për besimtarët apo janë për të gjithë? Edhe të disa, thonjë që këto mirësian të veçan të veçan të veçan të veçan të veçan për besimtarët, që nga Allah subhanahu ta'ala thot, O me jutë e Allah u arrasule fë ulaike ma alladhine, ena amallahu aleyhim, dhe kush i binet Allah dhe dërguarit ti, a i dhe idhë ma ta personet të cilë vë ka borë Allah u mirësi. Kush janë ta, minë në nebijinu, sëddiqinu, shuhedaju, sanihin, të cilët janë profetët, sëddiqinët, dëshmorët, edhe njërës d Të gjithë hyjnë te besimtarët, kjo që mirësia e Allahut që ka vënë tek ta. Kurse disa të tjerë thonë që mirësia e Allahut subhanuhu teala është për gjithëshme, sipër besimtarëve, sipër mosbesimtarët. Prandaj thot Allah subhanuhu teala tregon Allahu më dhëruar për njerëzit dhe u tregon atë mirësi që ka bërë, "Ta odonia ma tallah la tahsuha", nëse ju do të përpiqeni ti numëroni mirësi që ka bërë Allahu, zotë do mundesh të jot. Dhe kjo është për gjithë njerëzit. Edhe ky është mendimi i dy që thonë Në ato idetarë që thonë që mëshirësia e Allahut janë përgjithshme. të përgjithshme, do të bënin qai mirë, por e vërteta është që mëshirët janë dy lloje. Jan origjina e mëshirive, rrënjët e mëshirive, edhe këto janë te të gjithë njerëzit. Domethën ato që janë mëshirë bazë i kanë të gjithë. Prandaj, nëse Allah subhanuhu teali bën mëshirë një krijese, ai do jetojë, dhe po po mos i dhënë mëshirë Allahu nuk jeton dot. Ndërsa mëshirët e plota sigur nisija bazës diçka dhe mirësitë e plota mirësia e plotë në të gjitha aspektet ne kam vetëm të besimtarët sepse mirësia e plotë është që Allahu si të dha trupin dhe shpirtin të hapi dhe sytë dhe Senem, të hapi të syt që të shikosh vëllin e vërtet kur ndenë profet ose ne ku po kalonte me me besimtarët me sahabët brenda një kopës të një të një personi i cili nuk ishte besimtar dhe ishte munduosi të çivu mundu, të ishte munafik O mund të shegjit të fut, por çka po rnuhot, i dha i than, nu i tha mbizimtar këy person i zi zoti, i Zotit i kopësit, nuk do të bëj halloll, nëse ju jeni shoku të Muhamedit me jetë Muhamedit. Dhe ishte i verbër, se nuk shikonte. I tha profet O sallam, lereni të thasë sepse ky është i verbër, si nga sytë edhe nga zemra. Është i verbër si nga sytë edhe nga zemra. Ja kam ja mbuluar Allahu syt, nuk shikon, dhe ja kam mbuluar Allahu zemrën, nuk shikon të vërtetën. Sikurse edhe me sytë si të nuk e shikon realitetin. Dhe mirësia më e madhe që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala besimtarëve është që ai shikojtë vërtetën me syrin e zemrës së tij. Sikurse syri i për njeriu është ajo ai mjet me anë të cilĩ shikon njeriu gjërat, edhe zemra është ai mjet me anë të cilĩ njeriu shikon të vërtetën. Dhe kjo është mirësia e veçantë që ka bërë Allahu subhanahu wa taala vetëm besimtarve. Edhe këtu del një pa ajtit që Kur'anore që thamë Allahu aliu lladhina amanu i nxjerrëu nga vëllumatet në dritë. Allahu është përkrasia e tij që kanë besuar, edhe rezultati i kësaj përkrahje janë që ai i nxjerr ata nga errësirat në dritë. I nxjerr ata nga errësirat në dritë. Edhe kjo është mirësia e plotë që ka bërë vetëm besimtarëve. Mënyra se si ta arrijmë të kjo përkrahje e Allahut subhanuhu teala. Ai the kuranorin që kanë folur për këtë lloj gjë janë janë të shumta. edhe fillon Allah subhanahu wa taala Allah wallahu waliul muttaqin që tregon që mënyra e parë edhe mënyra më e kurësosur për të arritur po i ti e di që është veçantë për të ashtitësh i devotshëm. Kur edhe sahabët është të kryesh detyrat dhe të largosh haramat ose më ndryshë ka pritë të cilin ia dhuron Allahu subhanahu wa taala robit me an të së cilës njeriu njeh atë që është ndaluar dhe largohet prej saj dhe njeh atë që është detyrë të kryen ata ose siç e ka pyetur Omer radiallahu anhu një për një ka pyetur një sahabë dhe i ka thënë më thuaj ç'është devushuria ai i tha o mirë numinin a ke kaluar ndonjëherë në një rrugë e cila ka gjemba i tha po çfarë ke bër ather faq janë përveshur, janë përveshur, domethënë me kuptimin, janë përvesh domun kan përvesh rrobat, sepse mbas e kanë nevojë që ti kesh më, të të mash rrobat të mastromi mbuluar që mos mos të kapin gjembat. Po dhe janë përveshur dhe u përpoqë më dhe përpiqesh ëh që mos të kapin gjembat. Kjo është davocmori. Kjo është davocmoria ai e thà. Domethënë që ti kur tëhesh rrugën për të kallohu subhanallahu teala, të shkelesh aty ku e shikon që nuk është dëmsh për shkelir, të shkelur. Të kanosh aty ku e di që është e dobishur për ty dhe jo e dëmshme. Kjo është davocmoria e cila është gjëja e parë dhe hapi i parë kyryesor për të arritur këtë këtë gradë të lartë të Allahut subhanuhu te ala. Fotolllojë më dhërua gjithashtu, wallahu waliul al muttaqin. Gjithashtu wa do të thotë Allah subhanuhu te ala në sura Yunus 62 63 dhe ky është një jetë më kyryesor në temë, ala inna ulia allahi la khawfun aleihim wa la hum yahzanun, çe përmend më sipër që evliat Allahut ata janë të përkrahur, për Allahu më dhëruar, të dashurit Allahut, afërtit e të veçantit e Allahut më dhëruar. Jan ata, janë janë këta që janë vlijat, nuk ka frik për ta, dha smërzi. Kush janë këta o zoti jon? Dërbyet ja që e bën çdo kush për ne. Kush janë këta? Jan ata të cilët kanë besuar dhe kanë qenë devotë. Hadiqisht po tash e kujtojmë vëmendje. Nuk është futur sepse për të treguar që patë edhe mund të bëjë njeriu dhe mund të i lëri lart të qallohu, por të treguar si zinçëzi të domosdoshme që patë ku rrugët njeriu afër të qallojë më dhëruar. Edhe ideja është që ajo që është mosbesimit, vetë besimtari ka shumë, por jo gjithë si janë tafër të afërt të kalojnë më dhur. Sikurse njerëz ka shumë, por ata që janë besimtar nuk janë të afërt të kalojnë më dhur. Prandaj duhet që patjetër që njeriu të ketë të gradon të lartë të kalojë më dhur të besimtar, të devotshëm. Edhe devotshmëria është kjo që përmend mosimit. Më në Nëse do ta shpreh një ndryshe, devotshmërinë Do thoshim që dhe voqëmria ose rruga Për të rridhut e kë Allahu subhanu wa ta'ala Për të nësa ma fërti është Që njeri u tjetë i mirë Për në të të Allahu subhanu wa ta'ala Inë në valijë i Allahu Ledi nëzëlel kitab Valijë i Në më thënë valijë i im Përkrahë se im është Allahu Cili në zbrit i libe salihin, Dhe i përkrahë njerëzit e mirë Dhe njerëzit e mirë Janë atë të cilët e në të dhe voqëm Janë i bindën urdhrave të Allahut, jera të, të cilët përpiqen ditë dhe natë për t'u afruar te Kalli i mëdhëruar, duke lodhur vetëm natën, duke lodhur vetëm në punë të mirë ditën natën, duke e hetur dhe uritur veten e tyre për hir Allah të Allahut subhanuhu teala. Ndërsa hapi i tretë për t'u afruar dhe për të rritur këtë gradë të lartë të Allahut subhanuhu teala është të hiqet el istiqama. Domethënë nuk mjafton që njeriu të jetë vetëm i devotshëm. Por është është e domosdoshme që njeriu ta vazhdojë të devotshmërinë vazhdoj deri në vdekje. Dhe kjo është një prej çështjeve më të domosdoshme për të arritur të ndëgrada. Sikurse është një është mrekulli prallodë më dhëruar. Prandaj dhe shehul Samiunutejimeu ka folur për kerametet, për mrekullitë që i jep Allahu njerëzve të devotshëm, thotë që të ta mundojë Allahu që ti të jesh i udhzuar dhe i drejtë në rrugën e tij deri në vdekje, kjo është një prej kerameteve mrekullitë më mund vaja. Dhe unë po a themë, vëllaj, kjo është një përkëm mërgulli e më të më dhaja, si dhe mos në kohët e sotme. Po të shikosh vëllaj, tisa herë dhe nga shpjejote, a ke numëruar njërë se sa firma të shikosh, shukus, se sa haram të shikosh, a ke numëruar në një herë gjuna dhe që ti hynë to, në shdo dit, në shdo moment, a ke numëruar në njërë fjale të cire dali dhe pa drashin nga një herë, në cire ti bje n me të vërtet ai person i cili e ruan shikimin e vet nga harami të ditë, edhe e ruan gjuhën e vet nga haramat, edhe i ruan gjymtyrën e vet nga harami, ky është me të vërtet domethënë një person të cilit i ka i ka dhënë Allahu një mrekullinj të kohë. Nuk po a them të ndo një gjë e për t'të treguar që kjo është e pamundur, por me të vërtet kjo është mirësi e veçantë që Allahu subhanuhu teala nuk e humb asnjë kujt. Është mirësi. Djeni që kjo është mirësi dhe nuk është nuk është diçka nuk është një përgjësi që është tjeshtë një kajë vështirë dhe e pa mundu për njërës dhe për është një mirësi, si në pojë arrite ke për që një person e dhe qantë. Pra në thotë Allahu subhanu wa ta'ala inë në ledhine kalë o rabbu në Allahu thumë në stakama ata cilët thanë Zotë Jonë është Allahu edhe më pas u përqenë ata personat cilët thanë ata personat e cilët thanë në besu mishën shumë. Mirë qi kanë qendrën e Israilve kur i, kër i kërkuan një profet të tyre i kërkuan një mbret edhe mbasi u dha Allahu subhanahu wa taala mbretësisë provojë edhe shumica e tyre thaan nuk duam mbret nekojë kërkua kërkua du që kërkuan vet ky ishte s prova e parë ndësinë ran brenda prova e dytë thaa këmbëti ti do të vijë quhet Talut do të vijë edhe do të shkonim me të në luftë nuk vajo të shumicës të tyre Edhe ata që vajten, u thamë breti, nuk do pini për këti lumi, dhe i që për për për këti lumi, të të të të marrë për shumë zime mua. Shumë i se t'yre pju për këti lumi. Ngelli vetë një pakicë, një pakicë, një pakicë, një pakicë. Pase, për këse pakicë, kjo pakicë, kur parë grupin e madhë, thë musë bezimtarëve, nuk, nuk kemi fuqitët për parë gjithë sa kështë të redë madhë. Edhe ngelli vetë një pakicë. Mëndaj, subhanë Allah, që të që diqme, në mundin që ata personat të cilit kërkojnë të mbajnë parimet e larta më feje, janë pak. Edhe ata që duon disbatojnë të parime për e këtyre, janë pak. Edhe ata që sakrifikojnë për e këtyre, ata janë shumë pak. Edhe, kështu që du më thënë, ata që janë të lartë të këllahu, janë njërë dhe zjedhur për e pak, edhe për e kësaj pak-pak, edh gjithmonë radh vetëm të pak janë ata. Para dhallahu subhanahu wa ta'ala wa qalilum ma hum, besimtarët e vërtet janë pak. Dhe shumica e njerëzve janë të humbur, janë në xhennem. Nuk sallallahu ne madhuar të na bëj prej të pakëve. Shey dhallahu subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna allahumma istaqamu tetanzalu alayhim almalaikata alla takhafu wa la tahzanu. Adat cilë thon zoti jonë shallallahu ende mposhë ndëruan drejt në të rrugë thot u zbritën aty me lajket, çdo më thon, u zbritën aty me lajket në momentin e vdekjes. Domethënë që qendruan drejtës rrugë deri në momentin e vdekjes, u zbritën aty me lajket edhe i përgëzojnë ata dhe u thon an la khufuna an la takhafu wa la tahzanu mus musufisun për të që do u vi. Dhe kjo është për gëzim para Allahut dhë më dheuor për ta. Edhe me në gjenen e cila kunti tuadun dhe përgëzohuni për xhenetin që u ishte premtuar. Nehnu awliyakum. Neherneen per krasit uaj ne kte jetë në jetën e dunjas edhe në ahiret. Edhe në ahiret. Wolakum fiha ma tajtahi enfusukum, walakum fiha ma tad'un. Ne do keni atë që. Jehenen hin narat Allahu ta dit, ne hin Allahu ta dit që nuk ka hije për veshin e shtëi. Dhe kjo është diçka domosdoshmë për veçants. Po më duhen ditë që është 50000 vjet. Ëmendon sa jeton në botë, jeton 60 ditë. Sigurt të, të lëj dikush jo 60 ditë. Një vit të lëj vetëm në diell, po ndiel jo ndielën e Shqipërisë, në ndielën e Saharas. I vit rresht, as ujë, as ushqim, se të duksh vetja. Po të, të lëj 60 ditë, po të, të lëj 50000 vjet, a e kupton se çfarë gjit sa çfarë gjatësie mëdhe që është? A e kupton se çfarë kohë gjatë është? E kupton se çfarë vërtetësi e madhe që është, prandaj do të hasëm në basëri, që atë ditë do të kputen njerëzit, njerëzit do të kputen qafat nga etja, do të digjen stomaqet nga uria, do të mbulojnë dhiersat nga tmerri i madh. Nat ditë një përsoni gjithashtu dëshpotoi breqjit merr të madh, është ai person i cili ka dashur një person vetëm për hir të Allahut mëdhëruar, ngaqë ai e do Allahun prandaj ka dashur atë person. Një dëshmonë ka treguar atë është është një miku jot i njëri jot i cili është vlla jot që e do për të Allahut, që dash ty për të Allahut. Thotë Allahu më dhuroj femele na min shafiin wala sadiqin hamin. Fonda zodietar që këngësuazë ku... ndonë mësoj të as në një shok të ngushtë. Tregon që shoku ngusht, i ngushtë, nëse ekziston dhe është besimtar, e ndihmon njerin që dalë nga zëxhehnemit. Qoftë e dhota për të Allahu subhanallahu teala. Dhe kjo të rëgonë se shfa gradet lartë ka aji personin si le dojnë njëri për të Allah dhe ku e qonë njëri nësa lartë dhe qonë njëri në këdhë gradë të ka Allah i më dhëruar që ta du është një person për hëndët Allah subhanu ta'ala Kjo është një pripun dhe më me vlerë Për ne thotë profetis sallallahu aleyhi sallam Au thëku ura l'iman al, al hubbu fi Allah Thotë një pri halka vë më të furtët besimit se besimit për bë Nisajnë të forta të janë të doktë në bazë të punëve që ka njëri ju që bënei. Thëtë është dashuria për hirtë Allah dhe urejtë për ti. Dhe sa më të forta kështë dashuri për Allah dhe sa më të forta kështë urejtë për hirtë ti, për hirtë ti dhe jo për hirtë dhe, jo dhe qëka e tjetër, aqëmi i forta është dhe besim jotë. Nusë Allah në më dheruar që të në mundësoj të harim të gratë të larë, lar, t Dukën ai sillmë lajkën dhe dukën e pergëzuar me çdo gradë të lart, të cilën kush e ka është më të vërtetë njerii veçantë po për... është më njerii veçantë më të vërtetë me peshorat që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala krijuesi i universit. Nus Allahun e madhuar që të na bëj domimmë ato që thon, na bëj për ato që i zbatojnë ato që thon dhe përfitojnë për ato që dëgjojnë Allahu shpëlojë mirë të gjithë.